Четене на багават Гита Мала, като перли нанизани на конец. Превод, основан на Бхагавад Гита такава каквато е, от Шри Шримат Абайчара на Равинда Бхакти Веданта Свами Праопада и Бхагавад Гита, скритото съкровище на Сладки абсолют, от Шрила Бхакти Ракшак Шридар Дев Госвами Махарадж. Мангалачарана. Благоприятни молитви за успех на начинанието. Ома Генат Иран Дасия, Генан Джана Шалакея, Чакшурн Миритами Ена, и Шри Гуравейна Маха, Шри Чайтанния Манобищан, Стапитами Еена Булталей, Сваям Рупа Кадама Хям, Дадати Сва Падантикам. В най-дълбокото невежество аз съм роден но моят духовен учител очите ми отвори. С факела на знанието от тъмнината съм освободен. На него аз смирено давам своите поклони. Кога шири Рупа го Пропопада, който на мисията на Бог гауранга в този свят, началото постави човечеството да не страда, ще ми даде подслон в нозете си лотосов цвят. Вандехам, Шри Горо Шри Камалан Шри Горун Вайшнавамща, Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатан Витам, Там Садживам Садвейтам Савадутам Париджана сахитам, Кришна Чейтанья Девам, Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витамща. В флотусовите нозе на своя Городева се покланям и в нозете на Вайшнавите, на милостта им се осланям. Нарупа Рагоната, шестимата Госвами, отдава в нозете свети своите пранами. Покланям се с цялата си преданост и почитания на Махапребул Горанга, Шри Чайтания, на Нитянанда, Адвейта Ачария, Гададара, Шри Васа и на техните саратници Другари. В нозете на Шри Рада Кришна поклоните ми никога не спряха, както и стъпълцата на приятелките им Молите и Вишака. Ке Кришна Каруна Синду, Дина Банду Джагат Пате, Гопеше Гопика Канта, Рада Канта на мостоте. О мой скъпи Кришна, приятел на нещастните и източник на цялото творение, любимна Рада и Господар на Гопите, на Тебе се покланям със смирение. Тапта на Горанги рада и Вриндаване Швари, Ври Шабано Сутте, деви, Прана Мами Хари Прие. Покланям се на Тебе, скъпа радарани, чиято снага тиста е като зора, кралица свидна и единствена на Вриндавана, на Хари любима и на от дъщеря. Ванча као патрубяща, при пасин евеча, е веча, пати танам паване бил, въишнаве и На всички вайшнави, които са като дървета на желания, отдам своите смирени почитания, Мо всеки му те да изпълнят могат от състрадание преливат те слуги на Бога. Шри Кришна Чайтания, Рабу Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара, Шри Гоурабакта, Вринда Удавам най-смирените си почитания на всички свързани с Бог Чайтания, начало с Нитянанда, Шри Адвейта, Гададара и Шривас и всички Гоурабакти, що възпяват тези имена в екстаз, Хреи Кришна, Хреи Кришна, Кришна, Кришна, Хреи Хреи. Хреи Рама, Хреи Рама, Рама, Рама, Хреи Хреи. Шримат Багавадгита Дьянам Медитации върху Бог Кришна като извора на Багавадгита. гита. Чанкара Ачаря Ом Партая Прати Боди Там, Багавата, Нара Янена, Сваям Вясена, Гратитам, Пурана, Мунина, Мадие, Маха, Бхара, Там, Там, Рита, Варшине, пагаватем, ащада, Аштада, шадяйним, Амба, Тваманусанда Дахами, Пагават Гита, Бава, Двейши Ним. О, и любяща майко, песен, прославена на Бога, изливаща безсмъртния нектар на философията и мъдростта над нас. В 18 глави, унищожаваща преражданя толкова с много, на Тебе с почтително благоговение отново медитира мас. Намосто те вяса вишала буди пуляра, виндаята патранитра, иена тваяа, Барата тайла Пурнаха, Праджвалито гяна мая прадипа. О вяса. Чието очи салото си, а интелигентността, могъща, свята, който накара лампата на мъдростта да запълни, изпълнена с обилното масло на Махабхарата, нозете си поклоните ни, молим, приеми. Прапанна пари джаатая, тот траветрай капание, Гяна мудрая кришная, гита амрит духе на Оти, който си убежище за лакшми деви, Родена от океана в древни времена В дясната ръка държиш пастирска гега На гита ти дуиш амброзията божествена Сарво панишадо гаво догда Гопала нанданаха Парто ваца судир богта Дугдам гитам ритам махат Опанишадите се досуш като стадо крави А пастирският син Кришна ги дои. Арджуна на теленце сучещо се прави, гита е млякото, най-висшият нектар, който пои, хората, пречистена интелигентност, дето имат, тъй като те този нектар божествен жадни взимат. Васо Дева Сутам Девам, Канса Чанура Марданам, Деваки Параманандам, Кришнам Ванде Джагад Гурум. О сине Васу Девин и унищожителю на Камса и Чанура, на майка деваки, върховното божество и на световете Гуру, на Тебе, Боже Кришна, в знак на искрено признание, поднасяме Ти нашите смирени почитания. Бишма Дрона Тата, Джая Тат Джала, Гандара Нилот Пала, Шаля Граха Вати, Крипейна Вахане, Карнена Велакула, Ашва Викарна Гора, Макара, Калу, пандавай, рана наде кай кай Битката на курокшетра е сякаш кървава река, Бишма и дрона са високите и брегове. Джаядрата е тъмнеещата и вода, Шакуни, водна лилия в сини цветове. Шаля акуа – крипа течение могъщо стана, карна. Вълните силни на талази, водни чудовища, викарна, Ашватама а победоносно прекусиха тази бушуваща река с водовъртеж до защото ти, Кришна, водкарят ги запази. Парашаря вачасароджа мамалам, гитарта гандот катам, наана кяанака кесарам, риката. САМБОДХАНА БОДИТАМ ЛОКЕ САЧДЖАНА ШАТПАДАЙРА ХАРАХА ПЕПЕЯ МАНАМ МУДА БОЯДА БАРАТА ПАНКАДЖАМ КАЛИМАЛА ПРАДВАМ ШИ НАХ ШРЕЯСЕ Записана с думите на вяса е с безупрешна твърба. Заставил Махабхарата, от която гита е една глава. Махабхарата, изящна като цвят на лотос, Къпещ се в божествено сияние Сбагават гита като неговото силно и пленяващо ума ухание С разтворените вечно венчерищета, които са историите за герои славни От думите на бог Хари, унищожаващ в кали юга всичките неправди То слотос, до който ден след ден прииждат радостно души В търсене на сладостен нектар, онека той завинаги да ни благослови. Мукам кароти вачалам пангум лангая гирим и открипа тамахам ванде парамаланан Мадавам. На олзи, който немия с сладкодумия дарява, заради който сакатият и планинище прекусява. На този мадава блажен, изпълнен цял със състрадание, отдавам аз любов и почет своето обожание. Ям брамаа, варунендра, рудра, марутаха, Stunvanti дивя и ведай Санга падрамо Gayantiam Гянтиямм Dhyana Дана въстита татгатена манаса, Пашянти ямм йогогино. Я на Сура Сура Гнаа, дев ята На върховния господ, който въпоти се в Брама, Варуна, Рудра, индра, този, когато същества божествени възпяват непрестанно в съвършенни химни, за който ни разказват песните на сама Веда и шлоките на древните опанишади, а йогите съзират сум, погълнат в медитация, отдръпнат от сетивните наслади. Този, чието граници не са познати ни на Деви, нито на Асури, този в характера на който липсват всякакви петна или кусури. На него своите почитания отдаваме отново и отново, с това възхвалата на песента му Гита е готова.